Radno, drugi sestri, smo mi da onaj radosni pozdrav raduj se da bi mogli da primimo i primivši ga i bićem razumijemo neophodno prvo da uputimo onoj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 okušo mogli da gradimo odnos prema presvetoj Bogorodici na neki drugi način. Makar to bilo i emotivno u onom najčistijem smislu i projavi emotivnog života, to je skrnavljenje braće i sestre. Jer čistoti presvete Bogorodice možemo prići samo očišćeni duhom sveti. Sve druge ruke, druge misli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 Bogorodici. Jer to vojevanje i nije vojevanje, to je savezništvo sa neprijateljima i roda ljudskog i čovekoljubilog Boga. Neka bi dao Gospod da i ovo veče i ovo molitvoslovlje i sutrašnja božanstvena liturgija izazovu nama duhovnu promjenu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 likuj, raduj se, djeva ima u utrobi mladence. Pa ga onda pozdravljamo sa porukom da ga je rodila. Pa mu onda šaljemo pozdravstva svetih liturgija, da se pričešljamo njime, da je radost došla, da se otkljiva, da je postavljena, da je ponuđena. I da smo ju ukusili kroz svete tajne crkve kroz krštenje primili radost uz miro pomažanje primili silu duha svetog kroz tajnu tela i krvi pričešćujemo se dakle, da koji se jedinjujemo sa blagodaću božjom i postemo radost jesat postavlja se pitanje ono što smo na početku rekli dali smo mi na pravi način ušli u život crkve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 Radovskiji tog cerso molimo presvete Bogorodice i mi da se удостоjimo amin bože narod